Juan Junda, Kaixo, Eguardion. Apa, guapa. Guapa. <risa> Zer modu zabe, ondo? Ondo, gustora. Gustora. Gustora. Jakin alde zu bertxolariakasi direla, atzo bertan bertangipuzkako kanpuraakitasi dela, esaten dizut zu oso zale azarelako, ez da, Juan? Ba, bertxolarisi, kasi, bertxolarisi kinoz ez dabe amaitzen, hobeto ez zanda. Hori da. Horrek, <risa> asten di eta gara amaitzio ez itzen. Zelen ez du jakingo ba? Zini, egona intentetan, egona... Empadroneuna mutrikun. Ia, nire gipuzkoko, txapelketa juleiken nintzen, baina ez toztien lagun. Ei, gipuzkokoa dira, gipuzkako bertxelaria dira. Bai, baina nire gipuzkoko na. Izkera horrekin. Ez, baina mutrikun empadrota mana. Ah, baina, mugamugan. Mugamugan, mugamugan. Bueno. Alanda ja, bai, bueno, guztiz, e, bai. gauzatxo bat esan bai. betzut. Nik e, gipuzkoko bertxelarisek nire piskate e, ra, raritzuken hil e, e, ditze jatez. Zer ba? Eh... E, esto e, esto txua zentenditzen, por ejemplo, haue, andoni ganea esto presenteta, ez da? E, e, e, zo, ya, azta kit, beste maia bat dauka horrek. Ze maia, e, eta ze, txipa. Eta maialen lujan bio, oida sorpresa, ez da, salduko. Hori, hori neski guztaten niri, hori asko guztate, ze, andoni ganean nirizkate guztetan bapes bertzonari moden. Ze ba, ze ba. Konplikau eda? Bai, gauza, gauza eta berbarraluk esatetsu. Ba, por ejemplo, e, e, zelan ezelik, haue, mundua, edo goroldio, edo aulkia. Zug nola esatezu ba, aulkia? Sigi. Ah? Eta, karo, aulkia, hola, bertzutan nipeliketze, aulkia, herria, egudaria, mendia, txerria, bizia, baina, sigi, sigi, zelan ingozu, horreitskin eban nik poto indala zazpi urte, en? <laughs> Baina zua zaldu altzinen, bertso txapelketaren batian edo Nun hiten dezuzuk Ez, ni sasi pertsolarixen na ah. Sasi pertsolarixik ez gatzapelketen na ah, eh, Lenguan esan zen nola zan, sasi poto psikotikoa zinala Ez, zua zahondon teretan ez da Baina duz Ez, ez Nihon dela saspi urtein eban poto Lenengo tazkenengo biderrez Baina ni betizena zasi bertzularisik niri, onik handu eh, ni gaina bodoko bertzularisik nirizkate guztetan. Komplikatuak dira. Bai. Mm. Eta, pasetan dena da, ba, nik nahi neoan txapela jantzi, baina baina baina baina ba, esin eta jentik barritzen ban. Eta hor duen, medikoan ajunintzen, kamaleon duzkadik nintzen, diogniz... eta kamaleon mm, duzkadik diagnostikauzten, Poto psikotiko depresibu narela! Eh? Eta izerda, poto egiten da zu lako? Nerviosoi lako gentik. Ah, vale. Entenditezu? Hmm. Nire andoen ni ingaina ez jate ustetan, Eta maialen lu janbio, Ba ez dago. Ez dago, ze ez Ba... Erabakiduelako ez ez. Eta zentzu doi ez. Hau luzi eba doi ez da? Hau e... Eh, Zun ri... Bertutan luze-luze itxendabena. Zei, maia? Jon, Mm, ba uste dut ezta gola zerren edo bai, behiratu inberdet. Eta Sebastian Lizazu bado, ye! Ez! Haizta hori, Sebastian Lizazu zuzdu, ye! Ez! Horre dena, bertsolari profesionala di! <risa> nire musiko preferidu Frank Zappa da. Ha bai? Bai. Haizu en... ze modernoa, eh? Frank Zappa? Bai, nire nobizik Hamlet deitzeste, eta kuadriakuk libeluli. <risa> eta hori? Eta hori? Eta, ba, ba, ando ni ganei, ando ni ganei dituz bizit, ba, niri, nire nubizik dituzte, Hamlet. Hamlet. Bai. Gaur bertzu preparaute karriak. Ha, bai, bueno, bai. son do. Ha, batzua hauek, bakizun unhi kanporak eta hilun ben, zesen plazan. Zei du itz ez plazan? Bai. Zesen adaz edo? <laughs> Sezenak inen vida behar. En final, adonustiko sezen plazan inberdote, Bertxolariek. Torero emu den orden. Bait, jolak oso erbait. Bertxolariek, torero convertido di orden. Artistas y toreros. Horre peyore, personagik. <risa> bota sura Bertxo, hai, haze karri digut. Eh, digu, eh dugu, son diño, eh? gero chula. Ah, bueno, gero chio. Eh, yeah. su norekin saude, eh? Men... Gur, gaur Gaurretorri da jenti, baina gaurren nik nahi naman berbageixe hain ze. Karo, be berbaen, baina karo nik, nina maestro de zeremonia za. Nik enbiote ze karo, niri holan ezaztia hiteko ez da? Zer? Zer. Zer pastan daba? Entzuten, entzuten nahi nahi, zure berba? Zain ah. etorri daan, ba gaurretorri da Ignatius betorri da. Ignatius. Ignatius ez da bertzulari Ignatius da poeti. Uh -huh. Eta kamaleon bebai, baina kamaleon de Euskadi joni ez dut zilagetan berak ez euskeraz, berak eitzan dau erdalkiz Euskalkiz bariz, erdalkiz Nola er erdalkiz hori ba, Erderaz daki, baina erderaz asko ba, eitzan dau Argentinu da, eta eta Mexikanu eta Italianu Eta ordun ba, erdalkizak eitzetzu Ignatius. Mm. Eta hori da kamalean. Ignatius da poetie. Eta bai, bai, sallu zu, sallu zu Eusebio, <giratak> <giratak> Eusebio, bai, bai, bai, bai, bai, gentik arriot. Bai, Eusebio betorri da. Andoni eganera nahizi, baina haue Eusebio kristun tipu da. Eusebio engana. Eusebio engana, bai. Baina, baina, baina, indio izena. Ezan gotu sartzeko. Ez, engana, engana. Engana? Engana. Baina, bai, bai, saio zu, saio sartzeko. Eusebio, etorri honuz. Ki pasapes E -e, eusebio, engaña, eusebio, eusebio, engaña, Ermano, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Jo, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ah, ba, itazemoz perretxikotan. Perretxikos, artu aldituzu. Artu, mekaguen la leitxe gordeon. Besti, no, nintxuan, horre, eh? eh, eh, en Bilbaus, estabas, i eh, anez perretxikuguen, gibel urdinak eta urratxak hartu nahi jatxan. Artu nintxune, al esto, a, a, a, a, a, a la gente, i abersi eran de plástico, esatu eh? jatxe zain. Plástico, mekaguen la leitxe gordeon, les iba dar jo plástico. Perretxikuguen, arra, gibel urdinak eta, hai, perretxikos, A punta para la venga temporada. Micael le cheo regente que sale eh, que hay paso hay que subir al monte. Hay que subir al monte, Micael Cheo. ¿Eta ordaindu? Ordaindu. Dakizu leku batzutan ordainduin berda? Ese, eso es un cuento que ya han inventado. Pero chico, yo no he dicho que Eso, eso es porque gente joiek "Oye, a a Corti a, a, a esto, a comprar." Vienes de majaderos de Berrecho. ¿Entiendes? Ahora y esto Perretxiko ditugu beti, hartu eta baserre txerra egon. Baserre txerra jo e no quiero, que me voyan benenar. Hordun, hartu eta Andrea egon, edo, edo albezino, albokuai, edo, perretxiko horretago dituk. esto, esto, eso pa solo diruzales, eh? Los diruzales solo pinzan en diruzales. E entones, horre, eh, horre, que solo pinzan en diruzales. Eta horre, perretxiko ez dituk, eh? E, em, emon embietzuk, perretxik. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego Si andamos por el monte de hox y por ahí, hor bai, hor bajasak, eh? Gibelrudin es preciosos, preciosos, Hasta lampernas ricas salen. Me kago en la lechorren. Zuberista, <risa> lituzu ondodak, izuz eindan bakoitza, noski. Eso! Ese aposointu inoiz... Pues ¿sí, tú, ¿no? Eso es... Pues luego si ves... En vez de un monte, ves de montaña pues entonces es que es peligroso. ¿Entiendes? O sea, lo que dicen morguis y tos, tos... Er, esos no son perras, chicas. Esos son otras eh, mutaciones de la naturaleza en la estatut ¿sí? Bueno, ahora inudaz que en agañera gaur, ¿eh? Ahora inchebertan es andiguta. Eso hay sarto egin behar garela. ¡Hala, tori! ¡Venga! ¡Uy, bañanúndicatea de suzukao! ¡Himpática! ¿Sente a su...? Ignatius, ah, ez uzu ke karrial de su botilla hau eh, aizu? Ba, dauzkena. Hei, zea guapa. Gustat zaizu dazkena, edo zer, Ignatius? Ba, da, eh, gustau dala, chapana bates be. Ba, chapana. Bai, ah, gustat zaizu dazkena. <gustat>, Bertsolari shitu bai. Bai, bai, berfore, ba, Juanek Juan, esan digu bertxo bate karri digula. Zukentzun al dio zuñoiz. Juanik kantatzen Ignatius. Bai, bai, bai. Ondo, ondo. Ba, ba, ata. Pozi, pozi. ¡Ya! ¡Ni, pues! ¡Vamos a celebrar la Unasquena! ¡Listo de gorrioso! Zelanga bicepaz simpatika? Morendan, morendan nazue. Bueno, menche, menche, su, hemen txe, hemen zuekin harrituta. ze hemen karabana batean sartuta zaudete honek, eh, eh, marxan aien kamaroti ematen du. Derrepende bat etortzen da bestea, ez daki zer. Bai, bai, bai. Eta harrituta gaudea izu. Dos amigos, homo, dala raunek, akide, juerre, falantzunek! <risa> bueno, ala, venga, txampagneiago, ah, ah, ala, kontuz, kontuz, kontuz, Juan, etxoin, erorikoz aizuta, meso bez. Baina zemate karri dituzu. Natios, gelduin tx ¿Eh? ¿Eh? Ay, ah, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay, mamá! ¡Ay, chuto de leche! ¡Ay, mamá, qué dicho! ¡Amos la celebración de la vida! ¡Vete, chapa, potea! Bueno, venga, vete, potea. Ah, ¡Ay, mamá! ¡Begía, ne mandía suya ya! ¡Fata, fata, fata! ¡Ay, mamá! ¿eh? Fata, ¿eh? ¡Fata, fata! Ay, me ah, ¡Fata, becho, fata! ¡Fata, fata! fata fata fata Bueno, a ver, que él dice un Bueno, vale, venga, Berchoa, eh, venga. ¿Bertchoa ¡Vay, bota, bota! ¡Echa, empiex que concentración, mina! ¡Ni de música prefer Isiltasun piskabat. Bale, bale, isilduko gea denak, eh. Foto! A ver, a e, piskate komplikaue da bertzu, eh, ze... Nerviozi pintzen da, a ver. One, two, one, do-do-do-do, one, two, three... Zazi bertzolariak ditut niko goko, Bertzolai profesionalak ostera gorrotu, Sega itxikein eban saio hartan potu, Juan Jundak segituan dotzuek kontauko, Nire tza txapelketa sen bono loto, bardin jaten gaiurre eberestelan boto, sasi bertzo laritzan nintzan flor de loto, nire buruan ikusteneban bai txapel bai gorra bai txoto, bertzo dan egin eban como una moto, sasi bertzo agbota bete batu boto, ta epai maikoedek nitzatain bat boto, baina lako batean, aienez de pronto. Grabauta da dauket momentu Como una foto Bertzoa jarroitzeko amaika ustopo Egin nuen poto Bertzoa bihurtuzan zakarreko poto Potoloa poto Oin depresiboanaz Ikon kara tonto <risa> Listo, amaitxigos! Sentzu di horre danak! Entzuleak! Es Ez la dira simpáticos. E ha mai má. Ay, salgo, a la champaña, A la champaña no bueno. De que tiene básico de zunzuk, eh, chapelgetari junjunda, baina gustatu zaigu, eh, bertxo hori, eh, gustatu zaigu bertxo hori. Bai, bueno, baina ondo da, gusteta, bye, está. Bye. Bueno, bueno, bueno, Ignatius, vale. Oi, bañase más champán botilla reditunan, eh. Bueno, esta saio arena maierangabdela. Vestela, vestela. Coizademei, leche gorrió a celebrar. Bueno, ala, ala. Pagoaz, eh, eh. eh. Hemen geratuko, gara, eh. Agur, guapa. Agur, agur. agur.